Нині над Німеччиною віє знамено вічної Німеччини. І Україна не плацдарм для романтичних експериментів, про які ще сьогодні мріють фантазери без ґрунту і деякі напівживі іммігранти. На Україні немає місця для диспутів теоретиків про державне право, бо нема самої України. Ця назва залишилась тільки на старих географічних картах світу – якими владно перекраюємо своїм мечем. Замість України є життєвий простір, невід'ємна частина німецького рейху, яка має стати житницею Великої Німеччини. І немає українців. Є тубільці. Вони повинні угноїти своїми трупами цю землю чи працювати на цій землі на своїх панів і повелителів, поки не прийде час їх повного знищення. Зсією могутністю нашої німецької енергії ми раз і назавжди повинні заглушити бандуру Шевченка. Залізом і кров'ю зобов'язані ми ствердити наше панування. У безсловесну робочу худобу врабів, що тремтять від страху, повинні перетворити тих, кому поки що даровано життя. Здається, і диявол не сказав би такого. Це так, з'їжджувся, розгублено промимрив магазиник І почув, як на чолі в борозенках зморщок їддю заворушився під. Прийшли світу правителі і визволителі Нашибениці визволять душу від тіва А ми безмозгла потеруха, безмозгле прошупанство Що й впряглися допомагати погоничам смерті А кого ж ви тепер не знаєш, що й подумати, старокта? А думаєш, відаю за кого? Після оцих слів «Коха» я вже вважаю фашистом не служака. А до більшовиків страшно навернутися, бо не повірять. А так і зависла грішна душа без пристановища поміж небом і землею... П'яні жалі заворушились на пожмакані сітці з морщуків при очах. Нелегко мені було і до теперішніх дні зносити. Немало хто попівством вибивав очі, а зараз навіть не охнувши віддав би життя за до теперішні дні. Тільки кому воно вже потрібне? Наливайте, ще вип'ємо за наші дурні голови, що самі в пекло полізли. Однак, коли прийде мій студний день, одне зможу сказати людям, на моїх руках немає і не буде жодної краплини чужої крові. Моторошно стало магазанику від цієї страшної сповіді. А може, Рогиня довідався про арест човняра? І знову крізь нього прийшли давні роки, а перед очима стали човняри, батько і син. Він похабцем ковтнув склянку самогону, зупинив погляд на рогині і враз страшний здогад розчепірив йому мізки. А що коли агроном став під під'южувачем і вивіряє його? Тепер усе може бути в цьому злобному, перекапущеному світі. Розтривожили ви весь день своєї матері. І на що це розказали мені? Рогиня наче побував у нього в голові. Ти, пане старосту, принюхуюсь, я чи не купую тебе? Не опасайся. Бачив при першій зустрічі, що ти не самохідь, Отак і зі мною було одерся на старостування. Ти довірився тобі, а тепер теж, міскуючи не продаси мене. Ваш, яке життя настало. Сидимо ми двоє сичів, що чогось не змирились з більшовиками, не знаємо, куди себе подійти. А в цей час не хтося такі більшовики кладуть голови, воюючи, до шогубів. ви ж. Про нашу мову ані ні. У тебе знайдеться де переспати хміль.